Una, dos, tres. ¿Eh? Ya está. Una voz siniestra, un rayo que surca los cielos la desolación, un océano de miedos. Me despierto y grita mi madre, fuera, que voy a fregar el suelo. Bon dia, som la classe dels actors i les actrius i avui ens visiten uns avis que van treballar a la fàbrica Fabra i Coats. El motiu de la visita d'ells és que ens puguin respondre a unes preguntes sobre el nostre projecte d'aula. Relacionat amb l'època contemporània, perquè va ser, ser l'inici de les primeres fàbriques de Barcelona. Aquí tenemos a la Dorita y aquí tenemos a Elpere. Ten Bueno. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, buen día a totes i a tots, bon dia, nens i nenes, eh, jo em dic Pere, Pere Fernández Bori, soc fill de Sant Andreu, i nascut a Sant Andreu i vic a Sant Andreu i he treballat amb aquesta empresa 48 anys. Això vol dir que vosaltres quants anys teniu, ara? No. no. no. no. 10. No, no, no. Pues jo quan tenia 4 anys més que tu, que tens 10 anys, ja vaig començar a treballar aquí dit això, ja ja m'he presentat, aquí havia una escola d'aprenents, eh, vaig, els 14 anys imagineu-vos que poca cosa sabia, i vaig estudiar aquí, vaig anar a l'escola industrial i vaig treure un paritatge industrial, a l'escola industrial, gràcies a la fàbrica i I gràcies a això vaig acabar a cap de manteniment de la fàbrica. Eh? Aquí teniu la meva història molt resumida. Gracias. Hola, soy Dorita Torrecillas, abuela de eric Navajas. Eh, estuve trabajando aquí 25 años, empecé con 15 y plegué con 40, cuando la empresa ya, ya empezó a flejar. Estuve trabajando aquí y luego me cuando inauguraron el economato de para la, para trabajadores de la empresa, el economato era para de para de, de, de todo, de, de comestibles, un supermercado. un supermercado que que solo era para los trabajadores de la empresa y entonces me llevaron allí y estuve allí trabajando muchos años también. ¿Vale? Perdona, hemos trabajado aquí quatre hermanos i dos cunyados, aquí en Fabra. quatre germans i dos cunyados, aquí. Casi toda la familia. Acosta't una mica. Acosta't aquí. Quin tipus de feina desenvolupava a la fàbrica? A li preguntes? El Pere o la Dori? El Pere. El Pere primer jo. Bueno, jo... Uh, vaig entrar d'aprenent de, de, de manteniment de la fàbrica, o sigui que el, la meva missió era arreglar tot tipus de maquinària i supervisar-la i després uh, tot el que són edificis també, vull dir, era el sistema de manteniment de tota la fàbrica, o sigui, vaig començar d'aprenent, ja us ho he dit després vaig ser ajudant d'operari operari, operari carregat, després subGfe i al final jefe de manteniment. Però era la, la missió meva. No, només era que la maquinària funcionés tota bé. Quants anys veu treballar a la fàbrica ICOats i en, què, en quina època veu començar a treballar? Jo empecé? 25 anys trabajé aquí en la empresa empecé con 15 y pliegué con 40 que fue quan ya la empresa iba a menos ¿vale? Eh, jo vaig treballar a partir de l'any 1960 jo vaig néixer el 1946 si feu un càlcul veureu que el 60 tenia 14 anys vaig entrar als 14 anys en temps de la dictadura franquista, no sé si això ja us han explicat alguna cosa. hi havia un dictador i aquí, doncs, eh, perquè us feu una idea a tots els departaments de la fàbrica, quan dic departaments, dic a totes les naus de, de la fàbrica i pisos, hi havia una foto de, del dictador, o amb cavall, o, o, o, o, o desfilant, etc I i un, de la, un dels cops va vindre dos vegades a, a veure la fàbrica, un dels cops la va, ens va donar un títol d'empresa ejemplar. Igual com ell, abans que ell, que jo no hi era, va vindre el rei, el besavi del rei que hi ara, eh? que li deien el Cametes. Doncs pues jo, el temps és aquest, des de l'any 1960, fins al 2006-2007 que això va deixar de produir aquesta empresa no és que hagi plegat, ha deixat de produir està produint a altres països, com per exemple et diré Alemanya eh, França Portugal, això és el més a prop, més lluny, Perú Venezuela, Caracas Estats Units a la Xina per descomptat i per això la fàbrica va marxar perquè les multinacionals tenen, tenen el, el sistema de quan no tenen beneficis, prous beneficis pels accionistes que té la companyia, porten una motxilla a l'esquela, a l'esquena i allà on guanyen més diners, descarreguen. De fer el servir pot material fer el servir? Material, es refereixes a quina, quin producte fèiem aquí? Es refereixes a això? Sí, sí, més a més. Quins productes fèiem aquí, no? Sí. Perquè material, a doncs, l'administratiu, doncs, feia anar el, el llàpid i la goma i començament a l'ordinador. Quan van començar els ordinadors, els ordinadors aquí va ser una empresa pionera, l'ordinador que anava amb, un, amb uns amb uns cartonets que anaven perforats i feien un petit programa i cada programa que es feies tenia que canviar una fitxa i d'allà sortia per exemple per fer la nòmina per fer els pedidos i per fer una sèrie de, de programes no? així com ara tu entres a l'ordinador i, i agafes tot el que vols i, i t'explica tot el que vols abans no era així quins productes es feien aquí? doncs pues aquí fins a l'any 80 es feia roba i es feia xarxa de pescar a part de fil, de filatura. feia tot tipus de fil, tot, tot tipus de fil. Pensem una cosa, que tot lo que és porteu a sobre vostre, i, i, i jo i nosaltres, tot va amb fil. Tot el que no sigui fil no aniríem vestits, ni aniríem amb, amb pantaló, ni aniriem res, tot és fil. A part del fil que veiem a casa algun, que ara ja no es cus gaire, però el fil que cusa un botó, aquell rodet de fil, doncs es feia fil industrial per, per anar als talers i fer la roba, i fer la xarxa de pescar. Però a partir de l'any 85 l'empresa, l'alta direcció de, de l'empresa, va a fer una reunió molt important i van dir que Espanya ja no faria més roba ni teixits de cap classe, només faria fils Filatura per tot el grup de tot el món. Tipus d'energia utilitzada? Energia utilitzada, al principi, aquesta empresa va, va començar el 1837. Va començar. I va començar perquè aquí hi havia el recundal. No sé si heu sentit a parlar del recundal. Passa per l'estació. En, en, en castellà es diu una acequia, un rec. I aquest rec, la fàbrica, aquesta es va posar al costat del rec per poder tindre energia amb uns, amb uns generadors que feien l'electricitat. Només per la maquinària. Aquí tenim tota la fàbrica amb uns bantenals molt grans i era per aprofitar el llum de tot el dia. Quan marxava, quan ja no hi havia llum, esperava la fàbrica. Quan va vindre l'electricitat, després ja es treballaven els tres torns. I quantitat de productes gastats i fabricats al mes? Amb quilos de fil? Doncs pues jo et diré, l'últim any, amb quilos de fil pues es feien uns uns 35-37 milions de quilos al mes de fils, de filatura hi entraven uns 40 milions de quilos de cotó. Però al fer el fil hi ha un, una, una merma del de, cotó. El cotó, quan comença el procés, penseu que per fer el fil hi ha 17 passos a fer. Vosaltres, per, quan us vestiu, què feu? Primer mitjons, després els pantalons, després la jaqueta, després agafeu l'esmorzar, agafeu la cartera i veniu cap aquí. I us porten els pares, o qui sigui, no? Doncs pues el fil és el mateix. Entrava al cotó i abans no es convertia en fil, doncs pues passava per 17 processos. 17. Fins arribar al fil. I el fil hi havia el industrial que era, ja us ho he dit, per fer roba i teixits i fer tot tipus de, de, de confecció, o el fil... Domèstic, per fer labors, per fer una bufanda, per fer un gorro, per fer un tapete, per fer un cobrellit. Hi havia dos tipus, el industrial i el domèstic. Articles, una pila. Potser hi havien no sé, 2.600 o, o 2.700 articles de, a, la, a la venda amb, amb productes. -"Quantes hores treballàveu al dia?" -"Sí, es treballaven 8 hores, com diu la, la Dori, però l'empresa donava mitja hora per poder esmorzar, o poder brenar o poder sopar. O sigui, els de matins es treballava de les 6 a les 9, es parava mitja hora, s'esmorzava, anàvem als menjadors, que allà, aquella plaça que hi ha tan gran allà al mig, que és de terra, a davant de la fàbrica 1, que hi ha dues torres tan maques, allà hi havia els menjadors de la fàbrica i anàvem a esmorzar allà, o molts sortien al bar, però tenien mitja hora. Les mares, que tenien nens o nenes, aprofitaven aquesta mitja hora per anar a la casa cuna, que estava aquí davant, perquè havien deixat el nen o la nena a les 6 menys 10 del dematí i aprofitaven aquesta mitja hora i mitja hora més que els hi donava la fàbrica l'empresa els hi donava mitja hora més a les 12 del migdia perquè tornessin a veure el, fi, el fill o la filla per donar el pit o per donar-li el biberó o, o per, per veure'ls però que això els hi pagava l'empresa I quants dies treballàveu a la setmana? Mira, jo, vaig, jo quan vaig començar treballava fins al dissabte o sigui, treballava de dilluns a dissabte i el turno de nit acabava el dissabte a les 6 del de matí. Només esperaven unes 18 hores. Quan jo vaig entrar. Quan jo vaig entrar per los de, de l'any 60. Abans inclús el diumenge es treballava. Quin era l'edat on es començava a treballar? L'edat. Quan jo vaig entrar era els 14 anys, però després ja ara avui en dia, és els 18, els 19. Ara, si, si aquesta empresa no, no. encara hi fos, doncs no, no, no poden agafar nens amb 14 anys. Lo que sí heu de saber és que els anys 1800 fins al 1904 entraven nens a treballar, com vosaltres, de 7, i 8 i 9 anys. I els feien entrar perquè passaven per sota les màquines, els talers, i anava més bé per enfilar-la les màquines. Tenim fotos aquí de nens com, com vosaltres. O sigui que el temps ha anat ha anat fent el que, que s'ha de fer. Quines diferències de treball antic el que tenim ara? Doncs pues total. Abans era tota a base de... Eh, vull dir, nosaltres conservem una sèrie, de, una sèrie de documentació i llibres de DB i AVERT no sé si vosaltres sabeu això el que és, no? El que, el, que, el que gasten i el que venen. I el que compren i el que venen. Pues, hi ha llibres que estan fets amb, amb lletra, amb, amb plomilla, d'aquí, abans, quan jo anava a col·legi, hi havia un tinter i una plomilla. Ara teniu teniu rotuladors, teniu llapisos, teniu bolígrafos, teniu de tot tipus allà hi havia un llàpig un tinter i una pluma doncs aquí era, era el mateix i tot ho feien a mà I inclús les nòmina, el full de nòmina la feien a mà per donar-ho, imagina't si aquí hi havia 4.000 i de persones doncs la gent que feia falta administració per fer les nòmines per fer tota la producció per fer els pedidos les comandes, tot es feia a mà Eh, pues, vull dir, cada any avui en dia, cada any canvia tot per, per bé, per, per electrònica, automatismes tot és perquè, la, perquè ho feu més fàcil ara, com acabarà el final? Doncs pues no sé, potser hi hauran que ja comencen a sortir ara que ha sortit el, el Mòbil Congress que hi va acabar, doncs ja veiem robots eh? Els heu vist a la tele? robots que, que acompanyen amb un senyor gran pues jo potser qualsevol dia em veieu per aquí fora amb un robot eh, jo que sé, no ho sé però que això és, és el futur vull dir, no, no podem tornar enrere, sempre hem d'anar endavant ¿quanta gent treballava vale? a la fàbrica? mira tot el, si parlem de la fàbrica que hi havia a Badalona que era de fàbrica abans la fàbrica que hi havia a Sant Martí, que era fabricoava. La fàbrica de Sant Andreu i la fàbrica de Borgunyà unes 8.000 persones. Si parlem de Sant Andreu sol, que és aquí on esteu vosaltres i a davant, on hi ha la biblioteca, allò també era la fàbrica, pues doncs aquí unes 4.000 persones. Al despatx central, oficines, el que estaven dient abans que tot es feia mà, pues doncs estava al carrer Bruc Gran Via al, al centre de Barcelona, eh? a l'Enxample. Sabeu el que és l'Enxample, no? Hi ha els carrers amples i que uns van a, de mar a muntanya i, i, i uns altres van de, del Prat a Montcada. Doncs a, pues a l'Enxample aquest, allà hi havia les oficines. I a les oficines sols hi havia 400 persones per fer-ho tot a mà. Va bé? Molt bé. Va crear la Fabra i Coats. Pues mira, la Fabra i Coats va ser creada per un senyor que es deia Gispert. I la primera fabriqueta que es va fer no va ser aquí. Va ser el passeig de Fabri Puig. Coneixeu el passeig de Fabri Puig? El carrer Ample, que hi ha la Rambla, que aneu a fer amb els pares aneu a fer un, un botet d'aigua o el papa una, una cer, cer, cerveseta, no? O una Coca-Cola, eh? Allà que hi ha en bars. Pues, si us hi fixeu, pujant amunt, al passeig de Fabri Puig, pujant amunt, abans d'arribar a la Meridiana, a mà dreta, hi ha una torreta, una torre feta d'obra, d'obra vista, de totxo, massís, com els edificis, doncs pues allà va començar la primera fabra, la, el primer senyor Gispert, que eren tot camps, això tot eren camps, eren vinyes, era camp agrícola, era, no, no hi havia cap, hi havia quatre casetes voltant, la parròquia de Sant Andreu, tot el més eren camps. I allà va començar, però com que es va anar fent gran, després va vindre aquí perquè tenia el recondal. Aquest gispert va tindre una filla i aquesta filla es va casar amb el primer Fabra. I d'aquí comença la nissaga dels Fabra. Eh? Després ja ho ja explicarem més, acabarem la història, no? Vale. Era difícil el vostre treball? Home, jo parlo... Era difícil... La... Aquí hi havia dos tipus d'empleats de, o empleades. Les persones de mà d'obra directa... La mà d'obra directa era totes les noies que treballaven a preu fet. Sabeu què és un preu fet? El destajo, en castellà. Destajo. El preu fet és, per exemple, una senyora porta porta dos talers i al cap de les 7 hores i mitja ha de fer 1.000 metres de roba de roba de, de, de Tejano si fa 1.200 metres aquests 200 metres que fa que li tenen estipulat que només n'ha de fer 1.000 els 200 metres aquests que fa a més a més perquè s'ha esforçat per fer-ne més, això li paguen extra això és un preu fet com els paletes que fan una paret i els hi diuen eh, has de posar 2.000 totxos a la jornada, però si em poses 2.200, aquests 200 te'ls pagarem més, te'ls pagarem extres. M'entens? O si sigui, tu, per exemple, has de fer un, un dictat i et diuen si fas un dictat et donarem un xup però si fas un dictat i mig, te'n donarem un i mig de xup doncs pues tu t'esforçaràs per fer que et donguin un xupa i mig, no? Doncs pues això era amb diners, mm. és amb diners, que encara està implantat a tot el món, el tèxtil de la fàbrica. L'organigrama de la fàbrica? L'organigrama de dalt a baix o de baix a dalt? De, de dalt a baix. De... L'organigrama... Era pues, el director general, el director de fàbrica, després hi havia els directors de produccions, el director de, de ventes i el director de compres. I després hi havia els caps de departament. El cap de departament de, per exemple, l'Antobar, l'Ovillar, el Debanar, el Polí, a l'Economat... També hi havia el cap de l'economat, d'un supermercat que li dèiem a l'economat, un supermercat de la Fabri Coats, i després hi havia l'encarregat, no, perdó, hi havia el subjefe, que, que amb el tèxtil se'ls deia majordomo. El majordomo avui en dia ja, ja és el, el subjefe. Abans era el majordomo. com els mecànics del tèxtil abans els deien contramestres el contramestre era, era un mecànic especialitzat en arreglar màquines de tèxtil i ara no ara són, són mecànics però abans es deia així ara és pues tal com t'he dit el jefe el subjefe el, major, el major, que nosaltres li dèiem, li dèiem el major mono li dèiem. i s'enfadava major Gomo, que és el, el subjefe d'ara, l'encarregat, El contramestre, que era que quan fallava l'encarregat, el contramestre portava al departament. a l'ajudant d'encarregat, de, de, de a l'ajudant de mecànic, i després hi havia el, el, el paó, el pauó, el que portava els carros amb el fil, la feina i, i, i que el, el de menys categoria. I després hi havia les noies que eren les fregadores, que tot té la seva importància. La fàbrica, si no és pel director general i la que escombra el departament i neteja els lavabos, no funcionaria. Tothom té la seva importància, com a l'escola. L'escola, vos, vosaltres sou molt importants, però si no hi ha una senyora que neteja els vàters o que, que escombri o que fregui, això és eh, que no funcionaria. Sí. Ho veus? Vol dir que per més categoria que un tingui ha de ser, ha de ser humil, ha de ser que no, que no es pensi ser algú, perquè tots, tots a les empreses hem anat a parar la mà. Bon dia, gràcies de vostè per favor. Això és el lema que jo almenys m'han ensenyat sempre. I també en cada departament hi eh dutxes, que els treballadors que no tenien las casas de duchas se podían duchar en el en el mismo sección que trabajaban. ¿Ya estás tú? Sí, gracias. a ah, no, ah, tú. Es que no habían duchado. ¿Me ¿No puedes sí. alguna cosa más? Se podían Home, Mira, podíamos estar aquí podíamos estar aquí 4 o cinco días explicando. A mí me dio salían a comprar anécdotas, ¿no? por ejemplo, ¿no? Hola, os caos bueno, os explico ahora al final, al final de, de que es va, va deixar de produir la fàbrica. Estàvem que la fàbrica doncs, va tindre una filla, el senyor Gispert, que es va casar amb el senyor Fabra, no? Aquest Fabra es va ajuntar amb el seu sogre i era, era eh, Fabra Gispert. Gispert Fabra. Es jubila el senyor Gispert i aquesta empresa tenia una petita competidor aquí a Sant Andreu que es deia Portavella i el senyor Fabra es fusiona amb el Portavella I, i amb uns anys van, van, van dir Fabra i Portavella i aquesta empresa es va anar fent gran successores de Fabra i Portavella eh? es va anar fent gran el Portavella es jubila es queda el Fabra sol i això ja era un monstru de fàbrica era un monstru que estava vull dir, estava a Badalona, a Sant Martí, a, a, a Borgunyà, a Manlleu, a, mol, a molts llocs de, de Catalunya. I era el número 1 d'Espanya amb tèxtil. Però tenia un, un altre competidor molt fort que estava a Anglaterra, a Glasgow, a Escòcia. No sé si heu anat Anglaterra. Tu has anat a Anglaterra? Has anat a Escòcia? No, no, Escòcia has nata a Edimburgo? pues, tres o quatre pobles més amunt hi ha Glasgow i allà hi ha la mare del Cots i aquella empresa era tan important o més que aquesta, més per no competir el senyor Fabra amb el, amb el Cots el 1903 es fusionen i d'aquí surt companyia anònima i l'atures de Fabra i Cots que ara estan fusionats avui en dia aquí és Aquí el que passa que ara a tot el món en vez de ser, per exemple, aquí Fabra i Coats, ja és cots fabra per què? Perquè el cots està implantat a tot el món el cots és una cadena no sé si ha anat allà a la normalització lingüística, encara hi ha un vidre aquí aquí a la mateixa empresa eh? a la mateixa al recinte, que hi ha l'anagrama de, de la cots a tot el món a part de, de de fils i de teixits i de confecció que fan això també tenen una, una fàbrica de whisky i també tenen una patrullera petrolis i també fan olis pels cotxes i també tenen dos vaixells que confeccionen, confeccionen a les bodegues per què confeccionen a les bodegues confeccionen perquè les aigues internacionals que no són de ningú doncs passa que així no paguen tants arancels, no tenen tants impostos i, i confeccionen tot el sistema de rebaixes vale? però que són, són empleats, vull dir que, que, que, que vull dir, estan bé no cobren el que co cobraven aquí però estan bé vale? Mol bé. Ho he aguantat més o menys, és molt complicat sí, tant, tot, eh? no, no. Molt Perquè bé. sou sou però vaja, podríem estar parlant molt, molt moltes hores i hores i hores. Com? Com 5 dies o 6 o 7, els que vulguis, El que perquè. Anècdotes, pues aviam, ara quan acabeu us explicaré un parell d'anècdotes Que faran riure. Jo sí, estic aprendiendo mucho també, eh. Voldríeu D'acord. Doncs, com heu escoltat, ja veieu quanta feina, quanta feina que tenien i quanta gent treballava a la fàbrica. Tapet et la diferència que hi ha entre l'abast i ara i amb la seva col·laboració ho hem pogut entendre. I com funcionava aquesta meravella de fàbrica que tenim al davant de l'escola i gràcies al centre d'art hem pogut gravar aquest programa. Adeu i gràcies. tres no ¿no? sí. ¿No no Bueno, ara a fora, a fora del programa, un'explico un parell d'anècdotes. Un parell de coses que us faran riure. No sé si heu vist aquí hi ha un camp. Ara han fet un camp un camp de, de futbol sala i de bàsquet, l'heu vist? I neu allà, vosaltres, també? La nena va a pelota, a futbol. A futbol. Ah. Pues a, a aquest equip de futbol es va crear, primera, les filatures. Es deia filatures. Club Deportivo Filatura. I, i, i jugàvem nosaltres, jo vaig jugar molts anys amb la Fabra Coats. Després es va dir Fabra Coats. Club Deportivo Fabra i i us, us agrada el futbol, no? Sí Moltíssim Us agrada el Messi? Sí bueno, però Algú no, no deu ser del Messi eh bueno, És igual pues, pues una, de, una de les coses que, que van passar que vam arribar a l'equip de Fabra i vam arribar a jugar a tercera divisió i un cop vam arribar a promocionar per pujar segona. Però la direcció ens va dir, eh, ni pensar-ho, jo eh. És més, com es va acabar aquest, aquest club de futbol? Anècdotes que ens va explicar el senyor Fabra, que encara ve a veure'ns. El Fabra existeix, és el, el seu tataranet del primer Fabra. I ara els fills d'aquest Fabra que nosaltres tenim com a socis, nosaltres som una entitat que es diu Amics de la Fàbrica Coats, que som la majoria ex-treballadors de la fàbrica. I vam muntar això perquè tot aquest recinte anava a terra. Amb l'ajuda nostra i d'alguna entitat més, com és l'Associació de Veïns, que no em deixi a ningú, perquè aquests estan gravant, i com és l'Ignasi Eclesi i alguna més, doncs vam, vam lograr que això no ho enderroquessin. Aquí on esteu vosaltres, aquesta fàbrica, eh? Ai, aquesta escola, perdó, aquí havia també edificis com aquells. I aquí anaven a fer tres torres de pisos, de 24 pisos d'alt, quatre per pla. Aquí, per això, esteu so, Esteu amb un edifici nou, que si no haguessin tirat a, a terra, us haguessin posat a dintre de l'edifici vell, com ara faran a l'institut no tocaran res per fora i faran a l'institut per dintre. Però com que això ja ho havien enderrocat perquè ho va comprar una empresa immobiliària, per fotre-ho tot a terra, Imagineus se quina animalada. I nosaltres inclús vam anar a Madrid a, a parlar amb el ministre de Cultura i a portar-li fotos i vídeos, diuen, per què estan fent aquí. I al cap de vuit mesos ja ho va comprar a l'Ajuntament però van enderrocar tot aquest cantó que era el ram d'aigua quan dic ram d'aigua és allà on tenien la roba i el fil i els menjadors que estaven en aquella plaça que sembla que és una pla o oh, plaça no, allà hi havia els menjadors de tots els empleats vale? sí. més coses o no cal? No. Sí. Eh? Sí. teniu alguna pregunta extra? Si teni... ens a la feu, a la... Digues, digues. A on treballava la teva àvia? A quin departament? No a, a quins departaments treballaven? Com es diu el teu avi? De cognom? i l'àvia? i l'àvia? No, no. No, Josè. Josè la Cilonga sí, Mares Noves. No. com et Rosario dius tu? González Sánchez. González Sánchez. Pues aquesta senyora estava l'entubà. La veritat. La veritat. ¿Sí? Tu li preguntes. Ella feia tu feia carrets de fil. Ah, treballava amb mis el... hermanos. Mecànic un germà també, la... Parlant de, de l'economat de la de Dora l'economat era com un supermercat el que aquí en Andrés, un supermercat el que, que podíem anar els treballadors a comprar a i de... a part d'això a part d'això l'empresa ens donava uns tiquets cada tres mesos que eren de, de 53 pessetes o 55 pessetes pessetes no sabeu què és això sí. Sí. són les monedes d'abans però imagineu-vos-hi, un euro, quantes pessetes són? Eh? Sí. Quants? Sí, sí, sí. No. Oh. 100, 166 pessetes. Doncs oh. pues imagineu vos ens donaven 50 pessetes dels de beneficis que treien aquest economat. Aquest, aquest supermercat traia un petit benefici perquè nada, nada, nada. eren empleats de la companyia. L'empresa ho pagava tot i compraven a preu de cost i ho venien a preu de cost, però si quedava un petit benefici donaven aquests tiquets perquè tots els treballadors anéssin a comprar allà productes bàsics, com és aoli, com és el al i com és, eh? La sal també, molt bé. I els ninis tenien gratis els Reis, cada any les hacian un rei, venien los Reis, a los fills de los treballadors tenian Reis també. Bueno, hi havia el camp d'esports... El a los Reyes, a su padre... Al eh? camp d'esports pues, hi, hi havia piscina, hi havia pistes de tennis, hi havia pistes de bàsquet, hi havia... t'ensenyaven a nedar, i el dia de Reis aquí hi havia uns bombers, bombers, que també l'empresa tenia un cos de bombers, doncs pues, anaven vestits de gala i donaven un regalo de Reis a cada nen i nena. Fins als 11 anys, l'últim any, era els 11 anys, els donaven un rellotge. A mi quan em van donar el rellotge vaig estar tres dies així pel carrer. Ensenyando. Ensenyando. Perquè, no, ja no va. Que aquí havien estat els meus avis, els meus pares i jo. O sigui, tres generacions. Aquí. Perquè era una empresa molt molt de pares a fills, saps? Mm -hmm. Quan tenies 14 anys ja et fotien a treballar, s'ha acabat el problema. 14. I si tenies la sort de que tu eres inquiet i volies estudiar, doncs podies estudiar. Eh? T'ajudava. Eh? Però si, si eres un panxa contenta que dius, bueno, jo... Mèdicos, cobrant... Nos cobrant el que, el que em donen siguen un paó amb tot el respecte, doncs pues ja en tinc prou. Pues aquella, ja, ja en tenia prou. Però si tu volies, com ara jo, que sempre he fotut coses i sóc molt, molt nerviós i molt, i molt actiu, pues jo volia ser més és més quan jo tenia, quan jo tenia 52 anys, van canviar la maquinària l'electromemecànica electrònica. Jo tenia el carnet de mecànic mecànic industrial, però. Si jo no m'arribo a treure electrònic industrial als 50 anys o 52, el, la meva categoria, el meu càrrec, no haguessin tret els diners, però haguessin posat un xicot més jove que tingués la categoria d'electrònic industrial. Què vaig fer jo? Que als 52-53 anys me'n vaig anar a estudiar i vaig treure el carnet d'electrònic industrial. I l'empresa després em va seguir amb el, amb, el, amb el meu càrrec. I això per què? Ojo, jo anava amb nanos de 18, 20, 22 anys i em deien el abuelo mira l'abuelo. Pues l'abuelo es va treure perquè era, no pels diners, perquè us torno a dir que ens haguessin pagat igual, a mi no en haguessin tret res, però era l'amor propi meu de dir, hòstia, ara vindrà un xicot aquí que té 25 anys, amb tots els respectes, que jo i, i, i ella em tindrà que manar a mi dic, no, home, no, això no, per qui no passo jo i un altre que es diu bueno, jo com, com, com que cobro igual doncs pues jo passo i me m'assento allà al meu despatx i s'ha acabat el problema doncs pues això és el que per això que estudieu força aprofiteu el temps una carrera és importantíssim, encara que us sembli que no de, de lo que sigui, del que us, us agradi Eh? Una enginyeria, advocat, advocada, el que sigui, però traieu-vos una carrera. A veure, Eric, què preguntes? A l'empleat era només pels treballadors, que podien comprar més els Sí, només els empleats, treballadors i, i, i dones del treballador. Per exemple, la meva senyora no, no, no havia treballat mai, però com que jo, jo hi treballava, ella i podia anar a comprar. Eh? para piscina i para todo sí. lo era para persona, el marido y los hijos treballadors la dona hi podia anar a comprar i els fills i les treballadores vull dir, ja tenien un carnet que podien entrar a l'economat eh? bueno, ja estem sí. aquí en Sant Andrés en la plaça de les Palmeres uh. jo vic dos, mira jo, si féssim dos salts a dos carrers més cap allà carrer Doctor Sant Pons, el coneixeu? Sí, jo, jo vaig a la via de Sant carrer Doctor Sant Pons vaig, jo néixer, vaig néixer aquí no i vic aquí. Perquè abans es naixia a les cases. No sé si ho sabeu, que es neixia a les cases. Venia la Llevadora i, i, i naixies allà. Si anava bé, bé, si no anava bé, doncs mira. Però vull dir que abans anava així, això. Pues jo vaig néixer aquí, Vic aquí i la palmaré aquí. va vinga, que s'acaba això eh? ja? Encara encara queda un quart. va. A quina hora començava a treballar hi havia, hi havia torns. tres torns de 6s a dus a les 6 del matí, a les dues del migdia. A les dues entrava l'altre de torno fins a les 10 de la nit i al turno de la nit de les 10 de la nit fins a les 6 del de matí. i quan hi havien comandes sabeu què és una comanda? Pedido. molt grans, molt grans molt grans, engegàvem el quart turno quin és el quart turno? quin turno us sembla que és el quart turno? fins a les 10 tot el dia no, no, queden queden A la setmana queden, queden uns dies sueltos. Hores extras. Ara, no. molt bé. Es treballava. Hores extras. Els dissabtes, a la tarda, o quan es feia festa el dissabte tot el dia, aquest era el quart turno. Dissabtes, diumenges, i tots els dies de festa. Però en més de vuit hores en treballaven 12 per poder fer, per compensar l'horari, més o menys, dels que fèiem tota la setmana. Aquest era el quart turno. Hi ha un pedido que venia per Cuba, l'últim que va vindre, molt, molt fort. De, de, em sembla que eren 90 milions de, de, de, de carrers de fil. Ho calculen els que estaven a, a oficines i tantes hores no podem servir el pedido. S'ha d'engegar el quart turno perquè si no servies el pedido a tal fetge i tal dia el pedido aquell se'n va tot a, a Norris. Vol dir que tot estava controlat per poder entregar el pedido al país on sigui que els volien aquella fetxa. Doncs pues si no tenies capacitat amb els tres turnos, doncs pues engegaves el quart turno. Això es va fer els anys que jo vaig estar quatre o cinc vegades. Digues, digues. No ho sé... No, no t'hi entes. No, sempre el el, el cotol el, el tenien a, a Àsia, el tenien a Egipte i, i, i compraven camps tenien camps sencers que ja eren del del del fàbrico, ja eren d'ells. Els hi conreaven. Sabeu lo que és conrear camps? Els pagesos els hi portaven al, al camp. I allò ja, ja, quan sortia la flor, sabeu com, com surt el cotó? Ho sabeu o no? Com, com una flor, surt una flor que, que surt, surt un cotó, fa com un, un capollet i després quan s'obre surt el cotó. Avui en dia ja torna a haver-hi molt cotó. La, la, quan va sortir la fibra, l'acrílic, el cotó va, va quedar una mica enrere. Però ara la gent se'n dona compte que el cotó és molt més sa, molt més ecològic, amb tot el que portem de confecció, que no pas fibres acríliques i coses així que Es surten per aquí. que Si tu pots comprar una camisa de cotó, que les mares estan més empipades perquè s'ha de planxar. Però el cotó és, és, bonic, és el millor que hi ha, pel cos. més forta que es va fer, es feia segons, si no hi havia prou amb els camps de propietat de l'empresa, doncs es compraven a, a altres llocs, vull dir, si feia falta es comprava allà en fos el cotó, tot per la, per la demanda que hi havia, saps? Vull dir, això, era, per exemple, aquest pedido, aquesta comanda que es va fer tan forta per Cuba, doncs es va tindre que agafar cotó de, de, de tot el món, per poder arribar a fer la comanda. Vale? O no vale? Va, les dos, els dos últims. Com et dius tu? Va Roger, tu i tu com et dius? Víctor. Sí, si si home estaves malalt... Mira, us explicaré una cosa molt fàcil. Ara sabeu que quan un no pot anar a treballar pues té una assegurança eh? i li paguen, poc o molt li paguen. Però l'any 1837, 38, 40, fins al 2004 o 2005, quan una persona es posava malalta, pues si no venia no, no cobrava, aquell dia no el no, no cobrava. És més, quan una persona es feia gran, es feia vella com jo, gran, ell no ho sóc, gran, i no podies estar més aquí dintre, no podies treballar més, el cap del departament et deia, el dilluns no cal que vingui més ja, perquè vostè ja no pot, no pot treballar. Què passava aquí? Que si els fills, que tenia fills, o algú el podia mantindre, doncs aquesta persona no es moria. Abans del retiro obrero d'Espanya, aquesta empresa no va permetre mai això. Aquesta empresa va donar tres pessetes diàries quan una persona ja no podia treballar més i almenys podia menjar. Abans del retiro obrero, quan va vindre la seguretat Social, doncs ara per això ja, doncs ja quan un està malalt doncs li paguen el jornal quan un l'han d'operar també li paguen els, els dies que estigui, quan un li donen la jubilació també li paguen per lo que has cotitzat durant tota la teva vida laboral, ara són els últims 15 anys, però tot això no existia abans. Vacances tampoc existien. I aquesta empresa va ser la primera empresa que va donar una setmana de vacances setmana. pagades perquè no existia això. Per això que jo no conec a ningú que hagi treballat a la Fabriquats que estigui descontent d'haver-hi treballat. Al aquí davant, aquí, aquí, tocant el, el passillo aquest, hi havia tot de cases dels empleats de la, de la companyia. Tot això eren casetes amb el seu hortet a, a darrere, hi havia un jardí a darrere. La punta a punta hi, hi havia quasi 100 cases aquí doncs pues aquestes cases eren dels empleats eren de l'empresa i els hi llogava la, la, la, la fábrica per això una de les coses que va fer l'empresa que encara era i sabia greu pels, pels els treballadors eh, no reco·locar la gent aquesta a altres pisos, i va pactar amb Renta Corporer, són una empresa de construcció, i va dir aquesta gent els heu de posar en pisos, però que paguin el mateix que paguen, que pagaven 50 pessetes al mes. I se'ls anava a canviar les bombilles, a canviar tot el que fos, com els pisos de la Fabra, que hi ha allà al carrer Concepció, hi ha 300 i pico de pisos allà, que després, quan això ja va anar, això es van vendre amb els mateixos empleats. La última, eh, la última. Víctor Víctor. Víctor. Víctor. És més per tu, perquè tu has dit que treballaves a la manteniment de les màquines i difícil a teu, és difícil la parillós com a alguna cosa a sobra. O... Sí. Mira, perillós ho era. Perquè quan un és jove no veu el perill. I a part que avui en dia hi ha molta protecció, molta protecció, abans no n'hi havia tanta, moltes senyores que havien estat aquí amb maquinària, ara són sordes, són sordes, per què? Perquè abans no hi havia la, la, la, la protecció que hi ha ara, l'obligació que ara no hi, no hi era abans. Ara doncs, t'obliguen si una màquina fa un soroll més de lo, que, de lo normal t'obliguen a posar uns cascos abans pues, i si es fotien uns crits per aquí perquè com que la maquinària fos una... saps lo que vull dir després, perillós eh, el manteniment de la maquinària el germà de la, de la Dori traslladant unes màquines obrint una finestra per poder treure-les va fotre d'alta a baix i no sé si va estar dos anys de, de baixa se li van trencar les cames se li van fer una sèrie de coses Mecànico. jo arreglant un taler per sota per sota hi, hi havia uns corrons un taler mecànic amb llançadora sabeu què és la llançadora mm. Lo que cus la roba puja i, i va, els fils pugen i baixen i cada quan puja i baixa passa la llançadora i va cosint no sé si heu vist una un un taler que sigui manual que, que fan així, crec, crec, i passen un fil per aquí. Crec, crec, tu, tu a lo mejor lo has visto esto, no? Sí. Tu, de qué parte eres tu? Pues allí, allí, allí, on lo hacen ahora? On hacen manualidades que hacen, yo he estado en Chile para la, la empresa, y fan, fan manualitats, y veus les senyores que estan al carrer amb un taler manual, i fan crec, crec, i passen fil per aquí, crec, crec, pasen fil. I això és el que va cosint. pues jo estava arreglant un, un coronet de sota, de la màquina estava a sota, va ser fallo meu i fallo de la maquinista, de la teixidora, i quan estava a sota arreglant, la dona, la senyora, la maquinista, va engegar el taler. I a mi em va enganxar la mà. Em vaig quedar amb la mà enganxada. I i què, passa amb aquestes què passava amb aquestes màquines? Que els rodillos aquests no poden anar enrere. Sempre van endavant. I quan més tocaven, més se me la mà. Fins que jo els hi vaig dir, descolleu la part de l'esquerra, traieu els pinyons i baixarà el corró. I així vaig poder treure la mà. I em va quedar la mà, bueno, bé, però tot ha xafat, els ossos en cada bé i han passat diverses coses, però vull dir... Està bé. Bueno, ja estem, no? Et va fer mal? Sí, Home, clar. Sí, sí. sí. ¿Eh? Bueno, ja estem, no? Sí. Vale, heu de fer un, un treball, no? D'això? Doncs pues a si el feu bé, eh? Ja m'ho dirà... Com ho bueno. La Marta ja...